делението, за делението на сини, червени, бели, черни и така нататък. Просто и сложно. Ще я разгърнеме така много странно. Направо почваме да говорим. Няма какво да офлянкваме, да губим ефирно време. Плаща се много скъпо тук в това студио, където записваме. Разделяй и владей. Това е една максима, която е тръгнала така от един наш стар приятел, Цезар. Бай Цезар. Бай Цезар, чували сте за него, той е използвал такъв а, подход, за да раздели галските племена, да ги насъска едни срещу други и се е възползвал да завземе територията им. По такъв начин днешните властници държат народа разделен. Разделен по най-различни начини. Било то по религия, по нация, по... Футболни отбори, дори ако щете. Сега може да почнем да ги разглеждаме те деления, едно по едно, всеки да каже кой какво мисли, като така и отличен опит, какво е преживявал. Деленията са безкрайно много. В смисъл, колкото хора има по света, толкова деления и може да има. Дори и повече. Дори и повече. В смисъл. Първото деление, чрез което властта се опитва да раздели хората, е. То всъщност не е първото, първото с което ще започнем. Това е половото деление. Нали? Мъже, жени. И съответно се предписва различно поведение за всеки. Момченцата трябва да са в синьо, момиченцата в розово облечени. Примерно, нали? Още от детска възраст. Иначе няма да им ходи. <сълън> и вече нали има някакви такива стереотипи и правила за поведение. Мъжа трябва да прави това, това и това. Жената трябва да прави а, нещо друго. Примерно нали, да е домакиня, да това, да онова. мъжа трябва да изкарва прехраната, което... То това е женска работа. Ко ко ко ко което и е така, и не е така. Всеки индивид е уникален по вида си и вкарването в някаква такава рамка скопява неговия... неговата душа, дух и аз не знам как не да се изразя. И мъжете и жените са различни, да, по тяло, също така енергийно. Ако говорим по-така за финните нива, в фините преобладават повече ян енергиите, по-активни, по-така горещи, другите са по-пасивни, по-тихички. Обаче се създава а, един конфликт и даже сега в последно време а, аз го наблюдавам преди е Има някакъв патриархат, който в момента губи своята почва. Патриархата това е а, да управляват мъжете. Доминант. А, така, мъжа доминира. В семейството мъжа доминира като цяло. И до ден днешен все още мъжа държи юздите над човечеството. Мъжът. И това е нещо, каквото и да си мислите, то не е правилно някой да, да стои над някой друг. В днешно време се наблюдава обратното. Има прекалено много силно така м крайно феминистско течение, ако мога да го нарека, защото то не е истинско феминистско течение, ами някакъв неофеминизъм, граничащ с фашизъм, при който жените а, се опитват да дискредитират от мъжа и да наложат матриархат. Сега тази тема може да обиди някакви хора, аз нито съм а, мъжелюбец, нито съм женомразец. Просто искаме да гледаме нещата така обективно. И нито единия архат не е правилен. Нито матриархата, нито патриархата, където има власт и наложено управление отгоре. Това е шит. Ще... Ние все пак сме тук така на кръглата маса, рицари и анархисти. Не приемаме някой да стои над нас говорим се така като приятели и съответно неофеминизма е едно течение което то е безумно течение първо ще кажа за класическия феминизъм. то е нещо хубаво, аз дори бих се нарекал профеминист защото подкрепям равноправието, жените на времето това в края на 19 век те са почнали да се борят за своите права в началото е било за някакви глупости в смисъл те са искали да имат право да гласуват един вид да избират ов... чубаните си, овчарите си, което нали моето съзнание би го отхвърлило, Но да, те са искали равни права, равноправие. Истинския феминизъм, това му е бил а, крайната цел. Равноправие между всякакви живи същества, между, всъщност, между хората, между мъже и жени. Докато сегашният феминизъм, който неофеминизма, който възниква така, може би, към 70-те години и почва така много силно и масово да навлиза, а, той цели женска доминация. И м сега ще видите в Штатите Хилари Клинтън, един от кандидатите за президент. Тя ще спечели, това ще е първата жена президент. Бъдете сигурни в смисъл, аз залагам 10 000 лева, залагам. Нямам ги, ще ги заложа, ако ги имам. <съща> <съща> Че тя ще стане президент. И това е точно следствие на тази една м тенденция и о, отплеснах ми се много тук за феминизма а, Не мислиш, че това е някакъв начин просто да се а, фокуса да се а, да се промени от това, че има патриархат като се слагат някакви жени на привидно силни позиции всъщност да, да, хората да си помислят точно това нещо че в момента става а, обръщане, става един матриархат а не смятам, че това просто е един начин да се. Параван. А, параван, да, защото. За, зад колистите, защото все още. Значи имам. Наистина имам много ам, в момента директори на големи предприятия, големи компании, международни, които са жени. Една от тях е на Yahoo, може би на Штатите. Но зад тях също, по още са мъже. мъже. Тези, и, които търпят Има го това нещо. Аз наистина съгласен съм с тебе, защото най-влиятелните хора на планетата в момента те са мъже. мъже. мъже. мъже. Най-богатите там, къде са старите фамилии. Обаче, да. също, а, Лизи, кралицата, тя е един от най-влиятелните, yeah. тя е един от най-влиятелните хора на планетата. Кралица yeah. Елизабет, yeah, смисъл, yeah. тя е топ от the top тя е една от тези фамилии, които са. И има го едното и другото. Обаче аз от това, което съм забелязал, тенденцията е такава, че наистина е, чрез филмите, чрез музиката, показват едно такова супер разкрепостено поведение и супер агресивно поведение спрямо мъжете, което е супер шит. И това е някаква полува война, която е супер безсмислена. Хора бъдете такива, каквито сте и уважавайте ближни. Това е най-простото нещо, което може да осъзнаете. Дори самото наименование е феминизъм. Вече говорим за едно разделение. Защото не говорим за хуманизъм всички, като хора феминизъм. Това е да сфокусираме жените. По принцип, и, да, но той е бил насочен нали, за равноправие. Да, в смисъл да. тя основната идея е била добра. Въпреки, че пак като заговори за конспирация, то може и да е било конспирация, защото чрез включването на жените, специално за жените работнички, в края на 19 век хората нали, от селата отиват в градовете, почват да бачкат във фабриките почват да бачкат във фабриките, мъжете бачкат, обаче жените, може би тогава, сега равноправието е супер, обаче те са им пуснали, може би, мухата. Това е чисто хипотетично, говоря. Да са пуснали са им мухата, жената да тръгне да бачка. Защото те, тя като тръгне да бачка, това е допълнителен данък. Работник, който се облага с данъци. И допълнителна работна ръка, не само И допълнителна данъка. работна ръка и всъщност пък това води след себе си друга идея, която пак може би е конспирация, защото жената наистина, дали, тя е така, женската природа е любяща, грижеща, тя е, иде, от, иде отвътре да отглежда децата, да ги обучава в а, правилния мироглед, обаче в един момент де, жената като отиде и тя на работа и бащата на работа и кво? Ай, децата остават на, години... на, на държавата и държавата много добре моделира съзнанията на малките приятели и всичко а, ясла. е... А, ясла. А, ясла. А, сега да, сега да, животните е. са... А, ясла. Забелязах, че децата наистина изобщо стоят при родителите, си говорих, на, напоследък с един познат. И той ми разправя, че уч... ходят на училище от сутринта, след като свършат училище, отиват на занималния. Цял след това, до 5 часа. Докато свършат майките и бащите работа, обаче на тази занимаване учителите им пишат домашни. Ти учат си фактически... Им могат да, да промият съзнанието им, както си искат. Като детска играчка, толкова е толкова лесно да, да промишното детско съзнание. Така е, попиват като гъби всичко. И след това се връщат от работа, а, вземат си децата, изморени те изобщо не комуникират с тях. Нали? повечето ни казвам, че знам какво се семействата. Повече. Но повечето пускат телевизора, докато за спът телевизора мели-мели-мели-мели. Или пък да. на компютъра игрички. Да. И какво става? става? Зомбита, значи с всяко поколение, става все по-зле, все по-зле и, и така това Е, Феминистите си вкарали автогол, с това е, да се равни. Е, е, е това е, то идеята е супер. Аз затова викам, че съм профеминист, защото сме за равноправие. Всеки човек има равни права. Не може и ните да са по-равни от другите, нали? Това е, ние сме против Тейраут и Джордж Орвел, където ги е писал, нали? с Животинската ферма, прочетете тая книжка. Всички животни са равни, но някои са по-равни. Не, равноправие за всички. И така де, То ние тръгнахме да говорим за битката между мъже и жени, но точно това е, нали? Жените трябва да се държат така, мъжете трябва да се държат така, като тези тенденции, те тенденциите с годините се променят. Ето, виждате сега какво става. Сега мъжете почват да гледат децата, жените отиват да бачкат. Пълна лудница. Правете това отвътре, но не позволявайте някой друг да ви моделира. Поставете всичко под съмнение и наистина равноправие. Това разделение между половете, то е изкуствено създадено, това разделение. За да има някакъв. къде е конфликт, къде е повод за манипулация и експлоатация. И е създадено още от детските години, още от детската градина ги разделят. Момченца, момиченца. Момченцата правят това, момиченцата правят това. Въпреки че, въпреки че могат да правят нещо заедно, може да се измисли нещо, което да. Да ги насърчава и да ги развива едновременно. Еднакви центрове в мозъка, а не да им развива само едната част или само другата част. А, така. Да, но от друга страна, както, както и така каза, всъщност те, още от малки момченцата, момиченцата те са равни, но не са еднакви, докато момченцата са тези. А, в смисъл, при го има, това, че те са по-грижовни, по. Затова си играят, примерно с предпочитат, не всички, естествено, не всички, но голяма част от тях предпочитат да си играят заедно с кукли, да, да пият чай заедно, да си говорят някакви неща. Естествено, имае такива, които искат да играят футбол, които искат да такова. Но някакси, ам, разделението, а, разликата я има между тях. Просто това е, че след години, вече като започнат да са заедно, тогава се налага едно изкуствено разделение. Че не, че всъщност, защото ти си играеш с кукли, ти не можеш да работиш еди си, да. и ти защото си футболист примерно от малък, ти не можеш да, да, да рисуваш картини, защото това е гейско примерно. А, така, социална норма. Социална норма. Може социална да можеш да ходиш на балет, педалче. <рък> <рък> <рък> и така е, значи това е другата тема. Да, да, социалната норма точно. Разделението половете, ясно, сексуалната ориентация. Ето хората сексизъм. пак сексизъм, хомофобия, всякакви такива неща. Разделението, нали, те геовите са супер зле, или пък нали, обратното. Хората са си хора, нали, хората са си хора, всеки си има своята индивидуална, как да го кажа, нагласа, настройка, и предпочитания, своите индивидуални предпочитания и това не е повод за да се разделят и да се създава така м, излишен конфликт, защото а, аз забелязвам какво става. Той то е брутално, смисъл хомофобията е изключително сериозен проблем. Изключително сериозен проблем. Защото а... Хора, които предпочитат нали, партньори от същия пол, биват заклемявани един вид направо за дяволи, църквата е против тях. Някакви наци, фашисти, разни десни такива, крайни радикали, те са против тях. Обществото като цяло то е обидно, ето думата, нали, педерас се използва от всеки, той е гей, той е педерас, гей е мекото казвам, в смисъл, това е мекото. Той е педал, шибан педал. И защо? Ти тебете е страх, хората ги е страх от различното, нали? Окей, okay. всички различни, но всички равни. И това е основната, основният принцип. Всички различни, всички равни. Той като ни ти е направил лошо, ние преди, нали, говорихме за правилно и грешно, за агресивно поведение и за самозащита. Някой като не е дошъл да наруши твоята свобода, какво? По Против имаш него. Защо е тая агресия? Защото... Защото ти е налагано. Тя е ночи е налагана и друго. Е, е, това са и ни малки такива конфликти. Конфликти, те са хиляди конфликти, които е, съществуват между хората. И истинския конфликт, истинския проблем остава на страна. Винаги така е било. Разделяй и владей. Създава се някакъв вътрешен конфликт вътрешен конфликт, който да отвлече вниманието на населението, докато властващите си плетат тяхната кошница и смучат и, и от двете страни, които са борят едни срещу други. От хиляди години от, работи все още. Работи и винаги ще работи. В смисъл това е много добър принцип да ги насъскаш. Отклонява се вниманието кой краде, кой експлуатира, кой е главния виновник за страданията на хората. Най-сериозния така причинител на страдания, а, се промотират точно някакви такива идеи. Сега, пък, а бе, направо, не знам, поуве, Полове, а, сексуална ориентация, създават се конфликти. Това си е ваша работа. Вие сте се родили в едно тяло, може да бъдете, какъвто си искате, може Пингвин да бъдете, ако вие е кеф. <сък> <сък> Както се чувствате, идеята е да не са вреди на другите? Нали? Всички различни, всички равни. Другото деление, което се създава, това е нациите хора. Това е много болна тема. Това е по по целия свят, нацията. Национализма. Национализма е нещо много, много лошо. Някои хора така веднага ще нападнат, чека ти, какъв си, такъв е, родоотстъпник. Трябва да правиме разграничение между нещата а, родина и държава. Това в предните предавания не се сещам в кой брой го говорихме, че държавата е институция, тя е апарат, всъщност тя е съвкупност от институции на властта, които а, управляват населението на дадена територия. Те управляват взаимоотношенията на това население, економически, политически, всякак. Докато страната, родината, това е мястото, където хората са се родили. Съответно, има разлика между нация и род. Дори нация, род и етнос това са съвсем различни понятия. И нацията, като цяло, тя е обвързана с държавата. Национализмат е производен от държавата. Любовта към дадена държава. Докато рода, това е хората от които произлизаш. Защото в една държава може да има много етноси, много родове. Не е задължително, между другото. Не, не, че нацията произлиза от държавата, точно ако се замисляше обратното. Защото нации, всъщност... Ако тръгнем от... А, не, то, не, Те не са нации. Нациите възникват, когато възникват държавите. Това е грешно понятие, където повечето хора ето и ти. Това се бъркат. Значи това, ти си отеде си какъв род, ти си отеде си какъв етнос. Обаче нацията е тясно обвързана с държавата. И това понятие много хора ето и ти примерно. Нацията, виж, ако, ако тръгнеш от а, историческа гледна точка. Оттам сме тръгнали. Да, нацията се заражда още преди да има каквато и да било държавна структура. Нацията. Къде? Са... Къде? Ами как? дори ако вземеш едни, едни галски племена, когато пет галски племена, вижте те са от различен род, обаче живеят на... Те не на... са нация. Чакай, чакай малко. Когато а, тези пет племена, които живеят на едно място, Да. те решат и подпишат мирен договор заедно, няма да се бие ние, за да не ни убият другите отвън, ще работим заедно. Те нямат все още никаква държавна структура от различни родовеса, но живеят на една, страна, на една земя и също така споделят подобни традиции. И оттам идва нацията, че ти споделяш нещо повече. Не, земята. Не, исторически оттам. Не, точно сега четохме книгите за нациите, за историите. Точно нацията възниква с държавата, защото те са различни. Може и да са еднакви племена от един род, може и да са различни. Българската нация кога възниква? Кога възниква българската нация? Българската Нация възниква още при Волшка България. Българската нация, говориме за тука, не там тук на нашата територия, където възниква държавата, тя възниква с държавата. Защото тук са живели различни племена. Били са славянски племена, преди тях имало други племена. По едно време са дошли а, уногундурите, българите и те заградили, заплюли, оп, това е нашата държава и впоследствие са опитали да наложат ценности, еднакви ценности. Еднакви да. ценности. Нали? Защото точно това е сполучаването с идеята, нали, хората да си мислят, е, това е нашата държава, това е нашата нация да за Бог и за държава. Да са обединени. Определението Обаче ]то е определението е друго. Да. Точно концепцията добре. ти е грешна. Да. И много хора, ли, и много да хора да. са като тебе, защото те бъркат род с нация. Рода е едно. Етноса в една нация може да има различни етноси. А добре, племето на племето... Е род. Племето е. Племето може да е няколко рода. Племето не е един род. То не е ли вид мини нация. Еми не, защото а... нацията възниква с държавата в самата държава, в самата държава може да има различни етноси, може да има цигани, може да има турци, да, може да беше, има всякак. Да е. Значи един българин, ето е го примера, един българин отива в Штатите. Той е от български происход. Рода му е български, етнос, му да кажем. Етноса всъщност, то може да бъде и иславянин, може да бъде, смисъл може да бъде нали, религиозен етнос, може да бъде някакъв народен етнос. Обаче отива в Штатите. Штатите, САЩ, американската нация. Той може да си мисли, че е българен националист, обаче той вече като е там, той е част от американската нация. И децата му също ще са от американската нация, но с български происход. Децата ще са от американска нация, но той няма как да е от американска нация, тъй като... Да, но е... той вече не живее в, Бъл... в България. Е, е, това поня... Значи това са термини вече. Да, добре, това, са термини. това са термини и да понятия. Да ми... Нацията произлиза от... Но виж... Национализма, когато е създаден национализма, тогава... А, нали? Ние гледаме историята с наши очи. Айде, кажи. Но, но е грешно според мен да гледаме историята с наши учи. С какви очи трябва да го гледаш? с очите на хората, които са живели тогава. Много хубаво, читаве вечер си тук в студиото. Какво мислиш за национализма? За национализма, виж сега... Значи, ако погледна, аз не мога... Платен, госп... <сък> Аз за национализма, т.е. не мога да кажа каква е била историята тогава от очите на, да кажем, българите. Мога само да помисля за това какво би могло да бъде, но виж, нацията е създадена защото българите решили, наистина, заплюли се тук земята и изгоняли са славяните и, изгоня, е, да. и на, претопили са се ги, на... така горе. да се каже. И вече има ени Византийци, които искат да ги убиват и да не вземат земята. Има... Тогава, хората са... Тогава хората въобще не са мислили за те са мислили е... Жив... за се, че животинското е почти, много... почти всички животни имат територия. Тогава е... говорим за преди хиляда години, където хората не са били с това мислене, това разбиране кое сме ние. И тя ако не обединиш тия хора да живеят заедно като нация, примерно Византия, ще ти вземе половината. Отгоре а... гърците до той ще вземе другата половина. Те гърците са... са византийците. Сега слушай, а, по-накратко ще ти го кажа, аз те разбирам на къде биеш и какъв тия майнсета. Сега, хората, които си живеят на една територия, свободни хора, да. примерно, едно племе, едно племе, примерно. Това и в предни предавания сме го говорили и се повтаряме, но нищо това е хубаво да се разбере, защото някои хора не са слушали старите предавания. Едно свободно племе живее на една територия. Идват някакви бандити, главорези, Искат да завземат тая територия. Харесва им, заплюват си я. Казват, тук е България. Оногондури, чокондури, дошли тука, заплюли България. Местното население попада в рамките на българската държава. То бива облагано с данъци. Защото са дошли някакви и са казали, тука сега э, вече е България. Вишени плаща ти. Ние ще заеме десятък, 50 десятък, педесетък, девидесятък и ние ще ви пазим. Нали? Ние сме държавата, бандитите. Ние ще ви пазим, ви шебачкате. Византийците, какво правят? Същото. Същност те са го правили преди това. Те са ходили... Това а, делението, което се получава е точно на поданици и на власт. Поданник какво е? Човек, който е подлаган на данъци. Поданник да плаща на властта, на властимащите. И всъщност без значение дали ще са българи, византийци, маджари, комани, лайнари, всякакви. Властта експлуатира местното население. Тя създава държавата тя създава нацията като се опитва да както ти викаш да претопи това местно населене то да го претопи в главата най-вече да създаде някакъв идеал който да крепи народа и създава националния идеал за Велика България, България на Три морета и хората, националисти, мои приятели включително, бленуват, бленуват за България на Три морета е каква велика държава, каква велика нация още средновековието. Не, Пич... не се усещат, че ще плащат по Пичовете, пичовете, не. значи то винаги ние учим история. В училище сме учили история, обаче не сме учили народна история. Ние сме учили история на държавата, история на владетелите на yeah. властелините. Yeah. И сме учили само някаква политическа история. Знаете, и изобщо не, не сме учили историята на народа, защото народа където и да е, под каквато... Винаги е под някаква власт. Много малко са свободните общности на тая планета. И винаги... Препоръчвам силно една книга на Георгия Константинов. Казва се Антиистория славяно-българска. Прочетох я това лято. Има я в интернет онлайн, на кое напишете антиистория славено-българска, може да си я свалите, може да си я купите за 5-6 лева, мисля чие. Е. Там много добре е описан целият този процес и са разбити всякакви митове, които в училище са ни налагали за нашите велики и така благородни владетели. Това са били банда-главорези, които якоса са се убивали един друг, особено в началото, в формирането на българската държава, били са различни родове прабългарите. Пра Там боили, муили, комани, лайнари, всякакви колили са, са един друг. А, забрай ги родовете. Изобщо не съм така добре подготвен с речника и да ги помня. Но идеята е била, че те са със сменили един след друг. Хановите нямали са никаква така да кажем родова връзка дори в началото. Смисъл наследствена връзка. Нали? Бащата, сина, чак по нататък се получава това нещо. И всъщност Поробват местното население. Славяните изобщо не са искали да влизат в България. Братския съюз славяни и българи, нали? Наложен с меча на българите. Византия също, също по същия начин. Тя се опитвала да влияе и тя е влияела. Българите са заинствали, защото те са били варварско племе, а Византия е наследник на Римската империя. Те са с традиции и знаят как да манипулират, да таковат, да владеят хората. Много са били по-напред от нашите главорези. Те наши са били като монголците. Такива смисъл уа, другото си е било установена цивилизация и то от а, векове преди това и идеята беше за националния идеал националния идеал се създава точно с цел държавата да забаламоса народа, защото нали казват, народа трябва да е сплутен срещу врага това е как се казва, забравих термина как е, но все едно ние срещу света ние тука, българите, с великото минало, с той... Най-силният ген, примерно, или каквото и да е, срещу света, ние, мама им, ми, мама им ще ядем на другите, нали? Трябва България да се наложи, на трябва... Върето... На времето той е да... отишъл, той е отишъл а, Борис I, а, край Сърби, край това, на това, на това, на това, да приобщава още славяни, нали, към нашата велика България. И а, сърбите и хрватите му е бали майката и му казали, изчезва от тук. Имало е войни, където те и до ден днешните са луди копелета и не са много подвластни така на външни влияния. Било то руски, било то американски, български или всякакви. Събита. Еми да, не казвам, че са цъфнали и завързали са прекрасни хора, но там и има нещо такова в техния са... менталитет. Защото силна нация. Аз това ти казвам да, да погледнем от очите на. Да не правим, нация, това. не нация, те не са нациите, тогава не са били да, нация, Добре. те са били племена, диваци, те са били някакви, забравих точно какви славянски племена, са били обе, славини, са били обе, лавини. Обе обе. Виж това, това, това което казваш, е вярно, аз не съм чел тази книга, а, че я съм малко по различни източници на историята и е вярно ли, че не всичко е било толкова... Благородно и... Изобщо че, не е било както... човек. Изобщо не е било. Но от друга страна, замисли се, си, тогава, за жалост, тогава човека, хората са мислили по този начин. Сме, ние срещу света, защото света ще ни изяде и ще ни, ще ни убие. Те, някой мислят, да някой все още не са... Точно това е проблема. Това е проблема. Е, че е това е проблема. Точно така. Аз не казвам, че хората... Пасивно трябва да приемат всичко. Всеки трябва да си отстоява своето братле. да. Ти не. си имаш твоята свобода, ти си притежаваш твоето тяло, нали? Окей. Ти си си господар на себе си, обаче не си господар на другите. Нямаш право да се месиш. Аз нямам право да дойда и да ти смъкна бузата и да я взема, нали? Тя е твоята блуза. Не, не я искам. Аз си имам. <съква> <съква> Благодаря ти иначе. Но смисъл, като додат някакви главорези, Напълно нормално е хората да се защитят и обединени те по-трудно ще бъдат победени. Обаче тук говорим за налагане на власт отгоре, защото какво? Те обединяват хората с някакви иллюзорни и вредни идеали. Националния идеал е нещо супер-шит, защото той е само в полза на държавата, а държавата то трябва да се почне този разговор, защото ти не си бил в предните предавания, обаче Идеята е, се, че държавата, това? държавата, тя е враг на народа. Държавата е враг на човека. Държавата експлуатира. И нали, окей, okay, добре, обаче, ако не е държавата, ако не е държавата България, те ще дойдат други. Ще дойдат uh, Румъния, ще дойдат Турция, ще дойде Америка, ще дойдат uh, там, uh, където са тези uh, сирийци, мирийци. Yeah. И хора, която и да държава да дойде, то все ще е шит. От един щит на друг щит. От едно на друго войно. Идеята. Как се сменят, режимите, Абсолютно. Те се сменят и историята така се сменя. Едната империя, после другата, третата, винаги. Не са властта просто. Да, за това това, се, обаче, сега е да се се обаче. Обаче, властта се запазва. Как да се обединиме? Кое да се обединиме? Заедно хората. Смисъл, не, точно това е идеята, че. Не, че не, не трябва да продължаваме да мислим с това старовременско убеждение. Да не продължаваме да се делим на нации. Точно това, което казваш ти. А така, това е идеята. А, това, е. това е идеята. Защото ние сме едно голямо човешко Вече, семейство. Ние сме едно голямо човешко семейство и наистина трябва да разсъждаваме така. Сега, защото супер много националисти викат, а, край сирийците, дойдоха бежанци, напълни са България, тук с муджихидини, с всякакви, с терористи. Хора, ви, хора, вие ако живеете в Сирия, това са много нали, не мога да конкретизирам и да генерализирам за всичките беженци, обаче това голяма част от тях, даже може би по-голямата част, почти, по, почти всичките, това са хора, които живеят при някакви диктаторски режими, където там всеки ден се гърмят. Ами, то не е приятно за живеене. Вие, ако живеете там, няма ли да искате да отидете на друго място? Вие, без да се гърми, тук при вас бягате, защото търсите по-добър живот. Бягате в Германия, бягате в Англия, бягате в Америка и после ми говорите за... А, как обичате България? Им като ти обичате, стойте си в България, нали? И сте големи националисти от Америка и това. Но... големите националисти са тези, които не са излизали от България и си мислят, че тук е най-големия рай. И отвъд България нищо не съществува, ако излезнеш извън България, ти си предател, ти си, ти си да. предател, защото това, са, това е останало от предишната диктатура. Така това, е, брушевизма е е, насилствено е затворил границите, не е позволил на хората да заминават. социализма тук по време на България, а, по времето Точно. когато социалистите са били на власт. И когато, когато някой е излиза от държавата, той е бил престъпник, Руду... той е бил враг на родоотстъпник. Защото той е правил това, което иска, той е искал да види другия свят как е. Да види Запада, да види как е капитализма примерно. Всеки търси по-добър живот и хората е нужно както животните да имат свобода на движение. Това с границите и го говорихме пак преди в предните предавания. Границите се измишлетина. Има единствено природни граници на брега, на морето, на планината и такива. Другото е фикция. Целяща да държи хората в ментален кафес и също така най-вече в държавен кафес, за да може да се пълни държавната хазна от поданиците, защото те са подложени на данъци. Вие не сте свободни граждани, вие сте поданици. Ама нали данът сте се използвали за благото на народа и за това, за онова. И да, и не. И да, и не. Когато се вземат чрез сила, чрез насилие, не чрез сила, когато се вземат чрез насилие и чрез заплаха с лишаване от свобода или някакви други наказания, това си е агресия и насилие срещу свободата на индивида. Ако те помолят да участваш свободно за събирането на пари, за построяването на нещо или за каквото идея и ти се съгласиш, ще дадеш от сърце. Обаче, ако не дадеш и да заплашат с затвор, това си е насилие, това си е бандитизъм в най-висша форма, защото държавата е най печеният бандит, успял да легализира бизнеса си и точно там да го озакони, използвайки закона като свой приятел, те изковават закона, който трябва да се спазва, като в повечето случаи закона е в полза на властта, в повечето случаи да, във всички случаи. Власт. Ама хората сега ни са много социално грамотни. Защото ако на хиляда човека им кажеш, бе, дай, нали, тук ще правим, примерно, ще, ще правим а, паркинга зад блока, да съберем пари за асфалт, и ми от 100 човека ще дадат 10 най и е Ами и, и това е... Да, да, От 100 човека да 100. Не знам, едно време много по-лесно са се организирали по селата, помагали са си, мислили са за общото благо. Ами... За, единението, за единението, защото те живеят в една среда. И сега какво става? Нали, делиме се тук. А, на нашия квартал за другия ни наинтересува, Даже в блока семействата. ми ние на първия етаж сме, на последния ни наинтересува интересува дали тавана тече. Да. Примерно. Ами... То е заради режима, заради управлението, което се налага. Дори през социализма хората са били живели нали, са под един капак и са били много по-малко, са били много по-ограничени от към примерно от а, неща, които могат да научат да прочитат. Примерно имали се един канал и всичкото им идва от възта. Те им струпва всичко, което трябва да знаят. Но понеже хората са били много смачквани, така да, така да се изразя, те са били малко или много по-спутени. А сега хората са много по-разделени и всичко се води към индивидуализма. Човек да бъде като индивидуално същество, като, като ти вкарват а, филма, че нали, един вид така си по-свободен, но така да правят. Много повечето отделят от самото общество и от самия Сау. социум. И... Тоест, трябва да мачкаме хората да се обедят. Той е индивидуализма хем е хубав, хем не е. Да, стига, стига да знаеш как да... Защото... М, абсолютна иллюзия е, че ти си някакъв отделен индивид от света. Ти не можеш да си отделен индивид. Ти си част от този свят. Ти си част от мрежата на живота. Защото... А, самичък ти къде ще стоиш? На коя земя ще стоиш? На кое пространство? Ние сме толкова взаимозависими пчелите. Ти си супер зависим от пчелите, човече, и от насекомите. Ако те спрат да опрашват растенията, какво ще едеш? Ген на модифицирани храни, камънни. Дядовия. Дядовия ще Аз предлагам еде. да продължим темата разделя и владея. и Следващото въде... разделение, а, Да направим една музикална пауза за национализма. Една музикална пауза. Песента се казва Nationalism is very dangerous and stupid idea. Супер як хардкор пънк на моите приятели спот. Така че поздравявам ви с тази песен и рок <-н> рол Пак, пак, сме, пак сме в студиото. Музикалната пауза свърши Къде сте панкари и не елза Така, след тези брутални песни, да се върнем на темата за разделя и владей. Религията. Религията е интересна тема, защото пак става борба, богът ми е много по-добър от Бога ти, нали? Повечето войни, може би на този свят, са се водили пак за някакви такива религиозни неща. Кръстоносците да налагат християнския бог, джихадистите да налагат техния ислямски бог, хиндусите и те там какви ли не чудеса, божества, религията е пак е на. буддистите будистите пред има някакво... Имало е. Один имаше кофти ситуации с будистите имало е даже такива будистски владетели, където са водили войни, да, въпреки, че Буда, той пича... Да не, не в Буда! Буда! Буда е бил супер пич и не е искал да му се записват нещата, не е искал да са правят статуетки и такива бил е супер антия. Те са му превърнали учението, което е чиста, <сък> чисто а, такава психоанализа и психология, <сък> древна психология. <сък> то, то е те, го, те го превърнали в а, религия с догми, с чудеса и битки, пак разделения, защото... А, Коя школа е по-правилна, как да. Да, а... то и сел посещаят. Всичките, всичките, всичките мъдри, будни, будни, осъзнати хора са говорили истината за братство, за любов, за единение и неразбралите им последователи, почват клонове и после да се бият, че, защото единият клон е по-добър от другия, е по-правилното знание, по-автентично. Хората се усещат по-отрано и го използват като средство за власти, за налагане на власти. Абсолютно. Не е само, че са го разбрали грешно, Абсолютно. те са го разбрали правилно, може би, но са сметнали, че могат да бъдат, да налажат възстъсно на другите по това. Начин. Те са го разбрали, но не са го усетили. Да. И по този начин хората пак, бими са, нали, тук християни, мисюлмани и евреи и всякакви други. А от тази гледна точка, замислили ли сте се, че... Сега, значи, ако да кажем, тогава Буда, и Исус и Мохамед да ги наречем, че са били атеисти. Защото те са отричали Буда, примерно, е от. от... Буда е атеист. Буда е атеист. Той да. всичко, което е било, а, което се е преподавало тогава от, а, как сказвах, тези брамините. Браминист, точно. Браминската каста, същеници в Индия. Исус по същия начин, той казва, какви глупости ми говорите тогава, мисля, че. Исус е бил анархист изправил се срещу религията, която тогава се изповядали, срещу свещениците. И той също не е казал сега тук ще ми строите за мен църква, ще ми строите такова. Той е бил атеист, прямо римските богове. Е казал какви големи статуи, да правите златни и млатни. Всичко е в това да си вярваш на твоя бог, да си Съ сърцето. Любовта, да си в любовта. Да, на бога, който е в теб, точно така. Сега, какво е казал Исус, какво е казал Буда, ние не знаем, защото не знаме дали ги е имал тези хора. Може да са митични а, да, е, герои. Да, но... Съм гледал филм. Ти са <съща> гледали Исуса е с сини очи да, и да, Руса коса. И... А пък е бил еженал. там от Близкия изток. <съща> <съща> <съща> <съща> да, не не може да знаем какво са говорили тези митични образи, но идеята е, че те, те са осъзнали божествената искрава в себе си и са осъзнали, че Бог това е любовта. Любовта. Е, това е есенцията на техните учения, които после са опоручени и направени така, че да се налага а, подчинение чрез страх. Специално за християнството, католицизма и като цяло всяка организирана религия със своите догми и заплахи и какво ли не, нали ти сега трябва да правиш това, това и това, защото ако не, ще гориш фада. И после следващата религия, която идва, е държавата. Държавата, значи това са най-големите религии, религията на властта и на парите, но идеята е, тук беше за делението нали, на хората, защото са били едни срещу други и точно пак както националистическия идеал, то даже те деления са били още преди държавите преди националистическия идеал. Те са били там по време на старите империи, когато са съществували на различните общества, защото нали, ние тук трябва да сме обединени в името на Бога, нашия Бог. И другите викат, ооо, те нападат, искат да си наложат там техните работи, техният Бог, не, ние ще си пазим нашия Бог! А, ще... и, и то хубаво ще защитят, а после пък и те тръгват да нападат другите. А замисляли ли сте колко всъщност от една страна добре поглежда него ислям и мисулмани се бият заедно да си наложат техния боктали, Ала или Господ. Глупаво е. Но мисля ли, че е още по-голям парадокс, когато християни и християни, да не те вярват в един същи Бог, тогава те да се бият един същи други с кръстовете и това. Още по Аз не виждам листа логиката, Прива, като полицията. няма, ами, няма как да видиш, това, са, това не са разумни същества. Как да видиш? Но, но... това са идиоти. Идиоти Това са идиоти човече, промити мозъци Точно това е, това са хора с промити мозъци И това са наистина фанатици Фанатици Фанатични последователи на някаква догма Целяща да скопи човешкия дух Да го постави в рамка Защото религията, какво е религията? Релегаре, от латински означава връзвам Завързвам Ей, това е да всъщност, е съвсем друго тя. Да. Религията може да е. Всъщност, това връзване може да се разглежда по два начина. Религията може да те върже за кола, като роб, да те ограничи в своя живот, в твоя живот, в твоето развитие, в твоята свобода на движение, но може да се разглежда и като свързване, като единение, защото то пак е свързване или завързване. Вече зависи от настройката. Ако е с любов, то е свързване, то е разтваряне, то е единение с всичко, с цялото. Единение. Да минеш отвъд те ограничения, отвъд призмата на егото. Нали? Аз съм а, Ел Фригано и тук всички други са някакви други. И това е и онова. И аз съм си окей самичък, обаче не, аз не съм окей самичък, аз съм силно зависим от всички. Зависим съм от растенията, зависим съм, съм от ние челичките, ние всички сме едно там моята песен, знаете. И така е, религията в повечето случаи връзва хората на кола, а дух, духовността, това е нещо друго. И... Деленията са много, футболни отбори. Следващо, за следващото следващо отделение, което е yeah. много важно. За видизма. За кое? Видизма. За а, видизма. А, така се ска... можем да едем, примерно, свинско, но не можем да едем кучешко, защото, нали, някак си не било нормално. Обаче другаде е нормално. И възникват и ни битки между месоядни, всеядни с вегетарианци и веганци. Нали, а ние ще еден пражорите, вили. Вегетарианците, а ви пък супер сте зле, ядете ти мърша, вие не сте никакви морални хора, вие не сте добри хора. Аз както ви говоря, нали? <съква> <съква> Примерно. И, и става пак конфликт между хората, вместо да са обърнати да видят кой им ограбва живота и ги ограничава аз лично не подкрепям консумирането на животни убиването на животни, избрал съм си моя път но няма да отида на сила да огранича хората да ни ядат каквото искат, това си е техен избор просто мога да им кажа, че това е кофти има жертви, има пролята кръв начин, не е добре, не е добре някакси това е в моите очи, в техните очи, тешката, авеяш си, марулите, буклук, едно друго. Но дори конфликта, нали, той не е само между месоядни и вегетарианци, има конфликт дори между вегетарианци и веганци. Дори между веганци и веганци. Разбирате ли? Толкова, толкова са безумни. Начи тия форуми, фейсбук примерно, какви интриги, правят протести някакви хора. Е, тея веганите! Аз нали съм вегетарианец или вегана, ама не ги одобрям тия кървавите протести, така разсъблечени голи хора, намазани с кетчуп, протести. а Те са много агресивни. Ми, всъщност, всеки има свободата да прави каквото иска, без да наравнява другия, нали? това е идеята, концепцията за свободата. Да се Те са излезли на улицата и правят някакъв цирк, който пресъздава реални събития в кланниците, примерно. Те не са дошли във вас. Не са ви взели месото от чинията, не са ви обидили, не са ви ударили, просто хората се чувстват обидени, защото съвестта им почва да говори и да говори против тяхното поведение и те искат да приглушат тая съвест, защото си държат на своята система от вярване и викат, не аз месото никога няма да го спра и те вегетарианци и веганци тук само ми нарушават покоя. Спокойствието. Не мога да убивам тук е живота на спокойствието. Да, виж ги на улицата, как хървави, <laughs> те са психоболни хора. Еми, вижте, нито ги подкрепям, нито ги отхвърлям. Това си е избор на всеки всеки има свой собствен израз. Идеята е, нали, чрез нашите действия, ние да не нараняваме другите. Освен ако не е при самозащита. Е, това е. Ние да не нападаме първи. Това е, според мен, е. виж морал устой, примерно. И той го е говорил и много хора. Така, че тези конфликти между вегетарианци и веганци, между месоядни и растителноядни, това са пълни глупостиве хора. Това са изкуствено създадени, даже и да не са изкуствено създадени, ние сами си ги създаваме. Явно, ние обичаме драмата и конфликта. Дали е така? Защото хората се интересуват винаги да имат драма и конфликт. YouTube клиповете, където ги гледам, като заговорим за нещо сериозно, за политика, за организация, за социални някакви права, свободи, нищо не се гледа. Като се заговори за храна, за манши и най-вече ако има конфликт, нали, кой е какво казал и ти да почнеш да го плуиш и той после да почне да, да плуиш, то става един съпунен сериал и хората са кефят на това. Ти, What the fuck? Съзнайте се малко. Но... Съзнайте се, що сте толкова бръмнали. Има ли истинско деление между хората? Аз лично си мисля, че хората наистина могат да бъдат разделени на добри и на лоши. То пак, даже... Не е, пак то, да, да, даже, в смисъл, сега това ще го измислиме, ще го, измислим, го обсъдиме, нали? добри и лоши хора. То хората са си хора, просто правят добри постъпки и лоши постъпки. И то в повечето случаи те постъпки са резултат от тяхното културно, социално обославяне. В средата, която живеят, попиваме като гъби всичко, което е около нас, особено като малки и после действаме на автопилот. И добри и лоши хора... Добри и лоши дела, да. Аз дори, нали, делението, което аз като анархист, бунтар, бих казал е делението на срещу властта. Ините са те, дето имат власт. Лошите хора, нали, които експлуатират, малтретират психопатите и другите хора. Обаче всички са хора и хора. Нали, нали, всички сме хора. Имаше една песен. Всички сме хора на този свят. и бедни и богати. <рък> <рък> Старите крачмарски песни. Не знам дали го изпях добре. Сигурно много зле, а както да. Идеята наистина всички сме хора на този свят. Хората, всички имат някакъв един копнеш, стремеш към щастие. Нали? Всички. И бедни, и богати. Всеки иска да е щастлив. Всеки иска да се чувства добре. И... Тоя изолационизъм, нали, било то под форма на държава, било то под форма на религия, било то под форма на някакви такива клики, малки групировки, отделения, дори само чист индивидуализъм. Това м само ни пречи на, на щастието, защото можеш ли да бъдеш щастлив, когато другите са нещастни? Можеш ли да бъдеш истински свободен, когато другите са поробени? Замислете се върху тези въпроси. Аз лично отговарям, че не можеш, защото ние сме взаимосвързани. И аз се чувствам щастлив, когато хората около мене са щастливи. Когато заедно сме щастливи. Иначе така. Има различни видове щастие и а, желания, които имаме. Защото щастието, как го разбираме? Материалността не е щастие, тя е момент на радост, но в никакъв случай не е щастие, исках само да вмъкна. Защото някои хора си мислят, че когато си купят нова кола, ново жилище или ново ерит, ще бъдат щастливи това ще им донесе щастие. Не това е носи момент на радост, но не е щастие. Момент на радост и задоволство, нали? Някакво моментно задоволство, mm -hmm. <laughs> като... Той Будда Пича е говорил, всъщност причините за нещастието, нали? Причината за нещастието са желанията, които не може да удовлетворим. Да. Които не може и да това, реализираме. Да искат това, което няма. И, и проблема, проблема не, е, е, не са желанията. Проблема не са желанията, а привързването ни към желанията. Защото е нещо напълно естествено да имаме желания. Обаче, привързването ни към тези желания е, не създава проблеми, когато те не бъдат реализирани защото всеки има желания, има и нужди. Искаме, нали, първо на чисто така базово ниво да се нахраним, да сме облечени, да имаме подслон, да имаме компания. След това искаме някакви други неща. Искаме благото на хората около нас и те да са така, защото се чувстваме по-добре. След това искаме благото на всички, примерно. Нали, това са вече така, ако почна да ги градирам, да ги степенувам, това са различни форми на щастие. Докато накрая, специално в в йога и както и в разни други източни а, учения, те казват всички ние, то дори и в, и в християнството го има, духа, божествената искра в нас. Всички носиме божествената искра. Всички и имаме м това нещо, те атман го наричат, атман, който е божественият дух, който е идентичен с, с Бога, с Бога е така силно религиозно вързана дума, но с Абсолюта. И ние всички сме различни, обаче всички сме равни. Всички го носиме това нещо в себе си. И когато може да се гмурнем толкова надълбоко, че да прозреме, че да го усетиме, че ти си, аз и аз съм ти, то тогава бум главата. Оковите, които са оковали умъви, оковите, които са оковали съзнанието ви, те биват разрушени, защото ние почваме да, да, да се виждаме навсякъде и почваме да искаме благото на всеки. Благото на всеки. Защото когато всички са щастливи, тогава я ще бъда напълно щастлив и супер хай. И... Хубаво е наистина да се четат философски книги, писания, древни учения, аз лично нали, фен съм на йога, на будизма, също така и разни езотерични християнски учения, богомилството също. Пичовете, пичовете, да... пичовете, какво викат? Обичай Бога, мръзи църквата. А? Дори да не, да не вярваме на 100%, хубаво е да видим други гледни точки, други философи и оттам да извечим това, което е полезно за нас. Да разшириме съзнанието и мирогледа да разшириме съзнанието и мирогледа. Толерантни, обаче не пасивни и покорни. Отстоявайте себе си, но нека да се опитаме заедно, най-малкото като приятели, да живееме на тая планета. А защо не е като семейство, защо не и като да го осъзнаеме това цялото. Нада ли ще стане, има го в теорията на вероятностите с много малък процент, но това не набърг. Важното е ние да изживеем живота си пълноценно, да следваме сърцето си, да правим каквото ни иде отвътре, осъзнавайки, осъзнавайки тези неща, за които говориме, които правиме. Все пак за това сме се събрали, да дигнем малко съзнанието. Не. Така е. е. Съзнание. Едно попче каза, бъдеш мирен, но не примирен. А, е, е, това е. Богомилите. Богомилите са били големи пичове на времето. Те са и чисти анархисти. Духовни анархисти. Тъй, че хора не позволявайте на разни шмекери да ви баламосват и да ви вкарват в различни такива деления и конфликти. Наистина, разширете съзнанието, Вижте, че всичко е взаимосвързано и вътрешните конфликти не биха ви помогнали. Конфликт може единствено да водим с властта, която се опитва да ни потъпчи, да ни потисне, обаче като я разрушиме тая власт, Куш нека не налагаме друга власт. Да си правиме кефа, бе. Да си правиме кефа! Е, това е, свири, пей, гледай си храна, споделя с хората. Това е, споделянето е всичко. Разширяваме. разширяваме съзнанието, разширяваме сърцата, отваряме ги. Любов навсякъде. Така че... Амория наркия за всички. И да е на ракия. А, <ръква> пропус. Хайде, чуя. <ръква> Един час по приказахме, мога да ви пожелая всичко най-най пис. -най. Обичайте се. Това от мене. Живи здрав. А, така. Who is it that knows Illusion that illusion of duality between between the thinker and the thought. So find out who is the thinker behind the thought. Who is the real genuine you?